3b22, substitution drill, תרגיל התאמה. מורה. רון רוצה לעבוד בממשלה. הם? תלמיד. הם רוצים לעבוד בממשלה. גליה. גליה. רוצה לעבוד בממשלה. רון וגליה? רון וגליה רוצים לעבוד בממשלה. אתן? אתן רוצות לעבוד בממשלה. אתם? אתם רוצים לעבוד בממשלה. את? את רוצה לעבוד בממשלה. הרופאים? הרופאים רוצים לעבוד בממשלה. היא? היא רוצה לעבוד בממשלה.